Відслуховує, отеропів Квестер, але підійти та шуганути і класту тварюку все-таки побоявся. От уже втрапили, Господи, спаси та збережи. Біля самого монастиря і така халепа. У цю мить пес, який, видно, почув все, що хотів, повернувся і глянув пильно в очі братові Ігнатію. Тільки тоді до Квестера нарешті дійшло що то ніякий не пес, а заматерілий сивий вовчища. Звір ощирився і зник за рогом. Їхали мовчки і з незбагненним побоюванням намагалися триматися ближче одна до одного. Глухо стукали копита об сутінкову глиносту дорогу, по якій лише у півдні та й то недовго стрибали веселі сонячні зайчуки. Тепер який там полудень, вечоріло. І добре було б устигнути дістатися до корчми габершляга, перш ніж остаточно споночіє. Коні теж щось ніби чули, ступали тихо і сторожко, навіть не форкали, як звичайно. І в дороги проїхали керівники, кинув, через якийсь час похмурий михав. дай Бог ночуватиму, під закінчити він не встиг. Стрімко і навідворотно вихопилося з хаща бабіч дороги в сірій тіні. Кинулися без виття, без гарчання, мовчки розпластуючись по-зміїному над самою землею, наче сам ліс довго вичікував Примірявся, щоб напевне, і нарешті зважився, кинув своїх сірих паховків на незваних гостей, примітка пахолок слуга, та ще й підхльоснув зграю для острашки заздалегідь припасаним батогом. Світ захитався, вищерив слиніву пащу здивив тверду шерсть на карку, дорога злякано випнулася, звернула в бік і на гору, несамовите іржання на мить оглушило, і ось уже Марта лежить на землі, незручно підібгавши придаблену кінською тушею ногу, а зовсім поруч з її обличчям, Розтікається темно багряна, майже чорна, сутеніючому надвечір'ї калюжа, і дебелий звір нестямно рве горло агонізуючого коня. Позаду троє вовків люто гризуть щось волаюче, а вона сіпається та плює багряним, Михалів гайдук навіть не встиг схопитися за зброю. Рибке рикення здавалося заглушливим тріском кущів на правому збіччі. Якимось шостим чуттям Марта зрозуміла, що цей Жош зчепився в чагарнику з котримись із лісових убивць, а сам воєвода Райцеш біля старого в'яза. Звір залишив роздерте кінське горло, і усім тілом повернувся до жінки. Сухо клацнули, закривав люнійко. Марта скрикнула, відчайдушним гривком визволила ногу та хрускала, однак Марта кинулася в ліс на куди очі дивились. Тваринний жах гнав її вперед, змушував бігти, не розбираючи дороги, забувши про та мовчуна, не помічаючи болю, що смикав вивихнуту ступню. Її серце билося вже не в грудях, а десь у горлі, але Марта неспроможна була зупинитися, виграючи в смерті рвані миті страху шаленого бігу, важкого подиху, миті життя. Сірі тіні миготіли то провобіч, то лівобіч але чомусь не доганяли. І якби Марта не була така перелякана, вона зрозуміла б, що її кудись направляють, ведуть,